Oatuuko ekonomia sozial eraldatzailea sustatzen duen enpresa elkarte erakunde eta kooperativeben sarea da. Euskal Herri Maian antolatua dago. Euskal Herrian Ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako mugimendu kooperatibo baten beharra aldarrikatzen dute. BBCdazu askualdean esaterako iritikat arkitektura enpresa kooperatiba, aldatsa baratza kooperatiba eta txingudi labore, kontsumo taldeak parte hartzen dute. Astikerri kerguneak kooperatiba hauetan lan egiten duten pertsonen lan baldintzak astertu ditu. Guztira bosteunda berrogeita zei pertsonek parte hartu dute. Eki zubiria Astikerreko kideak inkesta honen ondorioak asaltzen dizkigu. Batetik e, olatuko baruan e, lan egiten duten jendeak e, ezaugarri edo lan baldintzak e, negatibo batzuk, bat adibidez diudez, soldatan, soldatabaxuagoak, eta bar baina beste kontrapixu betela, beste baldintza asko, ba, hobeto baloratzen zituztela, ez, e, e, lan orduetan ez ziren, e, e, bueno, e, nahiko, nahiko, ez dakit, aze bete da ze duen, ematen zion ma enpresan garrentas unean partartzeko moduetan eta auste duden baita ere lana galtzeko beldur gutxiago zuten e, bueno xika e, konparaketa hori ine ine izan behait ere beraz eh bueno datu hiek e, kontuan hartuta mm, ez dakit eh badau kasute zerbait e, beste pauso horren bat egitea ematea edo eh datu hauek beste modu batera baitan erabili erabiltzea bai eh bueno, inkesta Inetatero eh pasaren Australian eh anto jardunaldi batzuk eh e, horre emaitzak sakonago azalduen itun eta gero baita ere parte hartu zuten eh bueno, eh guraltuko pentsaren partean beste enpresa batek, farapik eta unibertsitateko irakasle batek baita ere eh miren ba e, urrengo pausoei begira osnarketa bat edo egiteko, ta urrengo pausoak guk nahi deguna izatea eh bueno nola baite, sortzea neurgailu bat edo edo bueno aukera daude neurgailu bat sortzeko ba, enpresen e, balanse soziala e, kalkulatzeko eta bakoitzak bere enpresan ikus dezan ba Ba, bueno, ze impacto sozial duen eta, eta zer, zer puntu dituen e, hobetzeko. E? Inkestanen emaitzetan onarritutako ikerketa bostatal nagozietan antolatua da. Aldagai soziodemografikoak demografikoak, enpelegua eta bizizaduina, enpresa eredua ekonomia sozial eraldatzailea eta zehazki olatukok bidea astertu dute.